për shënëtërimin dhe legjerimin asaj qësë është morale, e jorë moralit. Nësa ne mundohem e të jemi të huaj me styre portaleve, me styre podjumeve, me styre mimbereve e o jo islamë, për të folur për moralin. Por, si unë dhe juve, ndoshtë andjejmë përbërnda një loj mlefi, një loj zëmërimi, për cili me ndojmë që sot, e ke moralit praktik, të flasim pikërish për këta. Në zotë përshkryem, përshkryme poetike, se cili do të dindë të përshkryante në modelin e ti, në formën e vetë. Le të përshkryem se cili gjëndin cilë ndodhemi dhe i drejtojim me një herë, duke ruar mërësartë e hoqës tonë, të ndërruar, Allah e ndërruar dhe shpër bleftë, që është për ne, me ne, shdoj mision për trajtuar këto probleme. Sot, për mërë lefin, për zëmërinit. Hoqëm në një sërë, dhe të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 Njëriju si krijes e Allauta Zovogjel, pa dushim se me gjithë përsësmërin që Zotë e ka kriuar, e ka, du më thonë, aspekte që shpesherë shfaqin të metet e ti. Dhe njëriju njët në kësaj bote, ka lënë në për situata ku në masë të madhe provokohet durimi ti provokohet nga njërë ndoshta edhe qëndrimi ti të saktuar dhe ju gjithmonë njëri ju ndoshta reagon me njëherë. Por uh, frenimi i këti reagimi grumbullon njësësi të modhët të mlefit mranda njëriut i cilin një e qovë se nuk dinë si të menajgjen me këtë mlef, shpeshkare shpërthije mund t'jene me pasuja shumë të rënda dhe të këqia. Nga njëre ma dje dhe shpeshërë, këto pasoja mund të të shumë të këshia se vetë provokime që ka qenë. Dhe nësi besimtar, Allahu Azogel në ka porositur dhe në kaftuar në shumë vëndën kuran, ma dje dhe vetë i tërguar i sërë Allahu Atsallem, në ka mësuar se nësi rapë të Allahu Azogel për kunder provokimit, për kunder ndoshta hidrimi që në shkaktuot dhe mblejve që në grumbullot, në i duhet gjithë mund timit të matër dhe një formë maturis është, dhe një formë urësis është frenimi i këti mlefe. Andaj, të jesh i mlefosur, të hidroesh është gjë normale. Nga se njeri u që nuk hidrohet, këj njeri shpeshere e dëmëtën vetë në ti. Nga se njeri u, si kërë shërë thëtë i bërën Kaimi, Rahimullah, forca hidroese që është aj, është një sistem mbrojtë si ti, që mbrojtë. Gasnjësinu hidroz kor njerit e e cënoi integret në diçka ti e mësoni prej ti e e, e më po mën ku tregom se njerit hidruar njerit fillon pak si të smrbosen nga sulmi dhe nga padresia që neve po na si e bojnë mirë po ky hidrë sikurse do ypsh e pres begati alla të zhel që është që është domethën fuqi shfrytzuese e njerit andaj domthon fuqi mbrojtës është hidrimi ndërsa fuqi shfrytzuese është ypshi shumë begati që në rrethoj nuk do të kishim mundësi të shfrytëzojmë po ishte kërkesa e epshit. Apo mirë po gjetha këto duhet të jenë të frenuara, të jenë nën kontroll të njeriu. Prandaj ë nga njerëz son njerëz për shemb u thon ti fal pse po hidhruar. Po hidrimi nuk është nuk është reflektim negativ i njeriu. Nuk nuk reflekton ndonjë mangësi ndonjë tme të kujt, është normal të mund të hidhru. Edhe dërguari sallallahu alaihi wasallam është hidhur. sallallahu alaihi wasallam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 andaj nuk është një sikurse hidhrimi ndokujt për shembull ë për ndonjë adresë, pa po, thamë, kushto kushtimesh adresë të vogël që dikush ja ka bër ndoshta dhe pa qëllim mund që ndoshta dikush të godet me makinë. Pa dëshirë. ë pa qëllim, por ia ja kanë ndodhur. Dhe dëmi nuk është i madh. Kjo mund Shka këton të hidrim, mlef, që farë ndodhi? Apo, në regullë është më hidru për këtë, nuk mund të busë qeshesh për balë të i aksidenti. Mi për dalën kjo për balë, për shemë mund dokuj që e, të maltretën vazhdimisht, duke shpifur ndaj tje, duke të akuzuar, mlefi që grumbulluat. Në këtë rrasë nuk kërësikur se mlefi grumbulluat në rrasën e parë. Për ndaj, islamin amëson që të kemi dalim.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 a tjetë mosu zemro, mosu trishto, mosu hidhro. Ndoshta mund të kemi një paqartësi në përkthimin e këtyre fjalëve, përpara se të vijmë te ajo që kur dhe për çfarë hidhrohen, si mundet ta shpjegojmë fjalën e Profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë mosu zemro ose mosu hidhro. Do të thotë nuk e di si është shpreha e saktë, më tepër. Po. Fjala është për një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka ardhur me pyet një njeri pejgamber, oj dëgjuar Allah, më parosit më desh.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 në këtë rregull i dërguari sosem ka pas për qëllim, ju jo mos u hidhni nga zëdh tash hidrimi është normal në situata kë të caktuara, mirë po mos shpërthejnë hidrimin tënd. Qase ky njeriu që ishte art tek pejgamberi sosem ishte i njëur për shpërthimin e tij në hidrim. Prandaj i dërguari sosem sikurse e ketë njohur vënderuar, do thotë gjithmonë në këshellë ti ka pas parasysh gjendin e pyçit. Dhe ju jo të gjithëve ju jo jesh punitur njëjtë. Një Nukush e ka pyetur për një pyjtje, ka thonë ai dërguar në këshellë ka thonë ë, uh, cila është puna më e mirë? Ka thënë dërguari Sallam, mm. respektimi prindve. Diku i ka thënë, ë, uh, puna më e mirë është namazi me xhemat. Diku i ka thënë kjo, diku i ka thënë, kti ka thënë mosu mosu hidro. Diku te thë që i bëvat. Po, ande kti mungonte, ë, i mungonte kontrolli mbi hidrimin e tij. Për këtë e dërguari tha la takdap. Ky neri do thot hidroi për gjithë shumë të tjershta. Ata mosu hidron, nuk ja vlen për çdo gjë të hidrosh. Për këtë ai i tha o dërguari llat. E tjetër të të tha mosu hidro. Ai fillojse, po seri mos udhëta, 3 hera. Apo mos udhëta, rri qet. Po t'këshilloj, andaj ky njëri kishte problem se shumë let ndizej. Edhe i tha mos udhëta 3 hera. Ne të kuptim që mos u ndez më një herë, mos u hidra për çdo gjë dhe mos spërthe në hidrimin tënd. Edhe këtë profetion të sëllum, në e thellëm praktikisht më tregova që asnjëherë nuk është mërzitur të hidhuroj për veten e tij. Absolutisht. Po tim kë ajo për çfarë hidhuroj më? Ato për të vendëruar. Hidrimi, po.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 kan lakmi, kan zili, kanë keç kuptime, nuk janë të gatshëm të verifikojnë lajmet, nuk janë të gatshëm të jenë korrekt, si duhet e kështu me radhë, andaj si pasojë e mungesës të gjitha këto që përmenda, apo shpresoj njerëzit dinë çë të bëjnë shkelje. Kuptohet normal e gjërtë. Nuk ka vlerë për njerëz të hidhuruar. Nuk ka vlerë. Dhe këtu drejtona ka mësuar që duhet munduemi që ë provokimin që na bëhet për të hidhuruar ta shndërrojmë në digjital doka kuptuara që na thuhet në, në kontek tjetër. Të të për shembull, një e kam përmendur disa herë, ë në stadhë e jetës imson e kuto që kemi pasur së bashku, ë një njerëj Imam Safiu Rahimullah, ekishte një do të thot një nevojë që ta çep të një xhubë, do një një, një pallto për vetë tij.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 në djoba, njeriu që që ka elegancë, nën dal bukur para njerëzve, mezi pret që ta merr teshën, gase normal. Kjo çefi ti del bukur dhe tash në moment kur ti prind, provokosh, normal, njën normal, dhe ai po se i futi dy duart e po asë bëhet fjalë për një provokim. Do normalisht, arsukisht të arjohet hidroi, pse ma ke prish materialin. Ma ke prish çefin, ke bërë kët, skuhetret të provokosh, akadet hidroi. Mi po shikoj qasni më mshafit nga sekresën e personalikës, ska të bëj ndihmë fetare. Ëh. Mm -hmm. Ishte personale dhe i tha, "Zotë shpërblift, nga se me vërtet nuk më ka rënë mend ajë që ty të ka rënë mend. Këtë mëmçikë që lon të të të të gjer, po të hapur, këmë shërbën që ti futi libra në te kur të bieshiu mos më lagën. Do sa kjo që ke bërësh tamam nuk më duhet për diç tjetër. Të Andaj zotë shpërblift e ke çep, më bukur se çka kam kërkuar. Andaj kjo që kërkuar në të përditshme. Apo një një njeriu i tha i tha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 Se nëse kërkon hakmarrje, çfarë po thot, ç'ka të thënë, e drejta jote pra apo injoroj kërkesën e njesit, dhe vepro me arsyeën dhe logjikën e besimin tënd. Apo, ngjëse këtu nuk e ulën të hidhruash. Apo, paraqet situata saktuar, normalisht kur dikush don të bëjë padërti si vardhimesh e keçpërdor bucinë tënde, atë hidhrimi duhet të jetë sikurse përmandasi një lloj, si një lloj uh, si mjet mbrojtës. Apo, ngjëse njerëz pa pa po që i hidhruar uh, nuk kuptojnë. Pa. Se bëhet çka për një shkile serioze.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 është edhe po ne semo si ston hidrohemi për shembull kur a uh, shkelen kufit Allahuta subjal nëse ne do të shkojmë në xumë kuha xumos është është shumë burra djemtri musliman që kanë obligim të falin xumën dhe brenda rrugës nuk vijnë të falin xumën nuk mundi mi diferente to nuk mundon asë sa so, që është gjithë thjesht jo për këtë gjë ne hidrohemi është ky edhe kur të bëjmë Ndjenë time personale, unë nuk reagoj, nuk largasoj që time tash më, par, bëndshme, se... pa, padushim, të është imponuës dhe dhundhë shumë, por, pa dyshëmë se... Ndjenë bëndësmës ka hidërimi. Pa, pa dyshëmë, ka hidërimi. Gjitha ështët edhe, uh, për shambull, hidërimi dhe mlefi uh, bëjmë piesë e të brendëshmës tonë, atër kur dikosh, padrësisht, ja ofendon dhe jakuzanë muslimantë. Në meçanti ha gjalaratë, për shambull, kur thuat për po gjalaratë se janë, eh të dhund shumë ekstremistë janë të paguar, janë paraistorik, janë hojllar të cilët eh nuk punojnë për të mirën e popullit. E kështu më radh, nëse këtu nuk është më personale. Pse pse po ofendon hojllarët? Jo për shkak të emrit të tyre, po, apo të fisit apo. Të... Absolutisht, po për shkak të fesë, për shkak se të të ndrojtë të fesë. Dhe përmes tyn Allah xhalllebona mm. po e ngjall fen e ti. Ne prandaj do të sonë njerëz që u pengon rrezimi i Islamit.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 Mos hidrimi, mos hidrimi është piesë pies e zbejhës e imonit. E këtu t'i që më ke fazë të hotë shumë, ku është fazë që unë duhet vërtetë të ndjej një loj hidrimi për blëndë, ku është kufirë i saj, më thënë, që unë mund të të shparthej, apo jo, a ka frenim? Këtë piesë e dunjasë, më nështë edhe një përgjitë që është mi gjithmoj që robit të frenohet. Oh. Edhe ku unë duhet të frenohem? o si du tjetë e ragimim, të është faza e par, a e qësë një ndjenë për në, nëse nuk ndjej një, një, një loj hithërimi, a jam gjuna fëqar, apo jo? Eh, Mohamedi, sa se më ka thonë, valet, të... men ra amin ku mun kërën, fel ju gëjrë hu bëjedi, kush nga ju eshenje të keqe, letë a ndryshon me do në ti, fe in lem jësë të të të nuk mundet, nuk dor, bilisani, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të a shërfë bi qalbë mazamëti lata uran let hidrohet për këtë që po ndodh o edhe këhë a dhaf ul iman epokë është pjesa më e dobhtë e besimit se ti i moj dobhtë andas poki mund si më reagosh më gjuhë s'poki mund si më reagosh pas me dorë ka mbet më zemër e çi bie s'njo s'tas më zemër pas soi mos qobesin çfar besimi sikur thot ibn kaibrahim allah çfar besimi ka një i cili sheh do ku shkil ku fet allah do të thëjë do nuk e dërot A dokje le zon për këtë skelje. Çfarë besimi ka njëu që është tërë këtë lakurici dhe amoralitet dhe të përhapur dhe nuk heterod për këtë gjë, është normale për të. Tjetoret i Islam kanë thënë ka që kur kanë punë të këq që janë smurulla, një ov ditë kam ka mbeti po shtrir. Nga jë çfarë ka pa është e mundshme që njerëzut bojnë. Do të thotë nuk nuk ka cin kët, aq e thjesht. Ebuderda uh, radiyallahu ta'ala anhu ka marr pjesë në çlirimin e Kipros ku një pjesë e kanë qëllirua muslimat, që në atë ku? Dhe, kër është të qëlliru Qipëra, muslimat e kanë marë atë vend, qëfar kanë do? E kanë pa e bujderëtë në një, një, një, një vend, në rrugë, dikun, duke qarë. Kamë se po qanë sot? Në shkos kipë se qanë sot? Së se du të busjesht, së se du dhë, të egzoesh, nga se është ditë kërë Allah u Gjallona kanë dihmuar që dhe një vend takimin e si muslimat ku e përhap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 kam frikë se një lloj një lloj ë inferioriteti që ne as zbat. Jimi bën inferior për shkak të farkimit të shumë më katën. Do të na kushton sot ndërtimin tonë ndaj porosit të Allahut në shoqëri. Nga se nuk është e lijuar këtë lloj frietat. Unë s'po flas në rrafin e veprimit. Çfarë po bëjmë ne në rrug kur ata po shohim? Kjo është temë tjetër, çfarë duhet bëjmë. Por, e mrena kura të bëjmë? Për çipon ndihmin i mren kur ata po shohim apo të dhëm. Apo hedrosh Më shumë se me, a, a hidrojsh më tepër dështa për një njëri që nuk e falë në mozën ose e handra më të një publikisht, a për këtë hidrojsh më tepër, a për po hidrojsh kur dikosh e shkel gjishtin të në të këmës pa qëllim. O dhe ma shpesh, shumë ma shpejt nasku që të tyra për një shkel e të gjitë pa qëllim ndikujt edhe hidrojme se kur e shojme Shkeli diken shkelizotit.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 Arin, me në që fërëndonë mlefin, më rrësh shumë mardoni me shumë njerës. Uh, unë ësht, ësht, mini, më ndojë që është tri mëni, do më dhëmë kur zëmë është, kur në zëmë është, më shtë shfaqës, do më dhëmë, atë mlefin, do më dhëmë tek të tjerët, po të mëshë brenda vetës dhe të luftosht, do më dhëmë brenda vetës të ndë, do më dhëmë, më shtë shfaqës tek njerëzit e tjerë.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 e frenimi i mndhefit zot do të thon zot zemrimi në çoftë së ti ndalon mndhefin të jetë do bi tek vetja jote në radh të parë por edhe tek një një djisi shoqëria që rrethon domethën jep jep cilësitë mëra tek tek njerëzit e tjerë jep jep një dritë domethën tek njerëzit e tjerë po cilsi dobi tek çia është ashtu siç është në në Si në morale, do më thëmë edhe në fizike, je, do, me, do, jo, do më thëmë për flasë për domën, domën morale, pa ashtu fizike, pasi ti e, në qoftë të se shfaqë, do më dhe më dhe finë tënë, ti i e je negativisht, e, si përprindin tënë, do më thëmë në rastin në qoftë të më rësh, në prindin tënë si ashtu fizikë mund tjesht, do, do më thëmë fizike, pa ashtu edhe morale, do më thëmë kështë pa durshim që vetë për bajtë shtrimëri domethënë sepse dikush mund të ketë shumë shpatulla xjera, edhe mund ta shfryxojë këtë shpatullë për të rast njerëz në rrugë apo për të bërë gjëra të tilla, por më trim është ai i cili e frenon këtë. Dhe ajo është pa të dushim që vetë përmbajt është në të ringëri e më avë. Fërnimi më lefin me ndoni së është cilësi e njërëzë me karakterit të fort, apo e ty rëme karakterit dobët? Uh, edhe kjo është uh, cilësi e njërëzë me karakterit të fort. Dukë e qenë se ti je i avë, do më thonë, që të frenën shë vetë në të të të dhe, atër e të rëgohë që ti këni karakter dhe e këkka likë të karakterit për gjatë vitëve. Cilat janë dobit ose Do bitë që vinë një rjutë gjatë frenimin në lefet e në që aji mund të jargohet do më thënë nga shërët shumë dryshme, mund të mos thot një fjal të keqi që mund të jathot dikujt në rast kundërt dhe shumë shumë do bitë tjera, por një kosisht e dhe shumë do me tjera. Frenimin në lefit përmendimin tim është një gjë kërësore njët një rjutë. Qësë është jafta frenoje në lefin, aja të erë bënë shumë, për vetën e ti edhe për t Të ndëruarmi që mi këthyrë për sëri në studiu në pjesën e dytë e misioni tonë për flansim për frenimin e mullimit, frenimin e zemrimit. Ho, të zhëmimin pjesën e dytë <coughs> për sëri, e bëm dhe ndam besoj e to frenimin, mdhefin dhe zemrimin ku është njërëzor dhe ku është fetar, ku vëtët profetë janë sallallahu alesallam nuk është zemruar, nuk është më dhefosur ku është cënuar personalitetit i ti, për vetëm të që ësht dhe duhet të fërënojmë dhe, dhe fulim ke shkaj që të ogja, po... Po, përmana fillemesh, do të se njeri ju me gjithë hidrimin e arsujetuar, ko arsujet për të hidruar, po. por nuk ko arsujet për ta shpërthyar hidrimin një të pa kontrullar për bërë tjere. Ndaj, nga njerë njerëzit përzim e një gjyreve. Tho, po, të si mos të ja bëjë kështu të kurqarë më ka bërë?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 mostimi vulgar apo po kujdesen fillon toni si pas ndërimit mas spërtheim ndërimin ton po timi të matur dhe timi të frenuar e di kurse të punoj po do po, po si dohemi frenuar e flasim ke frenimi personal pa, që është natyror e njëjta po përse ti so pika mund të përdor edhe tek fetar por po flas fillimisht për kët sektor për kët lloj e para është që njeriu duhet ta di se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 Çfarë themi për dikën që s'do të bëj? And Allahu Jellalu Vel ala that, domethën kur na porosit se si duhet të sillmë atë që ka bërë keq, po Allahu Jellalu Vel ala that, s'dohet që t'i kthejmë të mirë. Po duhet të i kthejmë me të mirë. Ai s'ka bërë keq, duhet me të mirë. Po t'i kthejmë të mirë, fa idha alladhi baina ka wa baina hu adawa. Ka të qosë e kthen me të mirë. Oth nga nga ndonjëherë edhe hidrimi mund të jetë të kthemë me të mirë. Hidro është, por i shumë i matur, dhe aje vrenë se ti mund shpërthesh edhe ma teper, dhe ke mundësi, po e mod, kjo, kjo është mirësi për te. Andaj nga njere edhe më nëngjimi i hidrimet, apo si shprehi e revoltës, dhe a, asaj që faraj ka bërë, <coughs> por me mundësi të shpërthimit matë-madë, e frenan përshka këti, është një mirësi dhe ti. Andaj lau thotë, në që të të të të të pranë, me maturisi cilas, edhe pse i dërohesh me në kuveca këtu, po me maturi, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, do thë që admirsia që ke ti me dikën të shndruhet ai në waliyun hamim. Ne me shikoj se ka që Allah në një shok, në një në një një riç që problemet e më, jo thot waliyun hamim. Wali është mik i afërt, edhe hamim këtë i ka shtuar i dashur. Apo mik i afërt i dashur. Apo kush e shndron kët? është ndonë pikërisht ë kontrolli i mlevë dhidrimit tim. Dhe kjo është një motiv, është një shkak që mua duhet të më motivoj të më shtyjë që unë të jem i kujdesshëm në ë menaxhim funksion. Po pa dyshim. Ne kërkojmë të dashur, kishin qëin garantinë krejt si botrava që ç'u bëhet një kujdashur. Po ashtu. Po. E dyta që mund tjetë të jetë për të rënë këthe të përmend është po. se ngadhelium është të kërkuar që si të jetë gjoks hapur. Ëh. Mm -hmm. Po, do thotë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 nuk e refuzesken. Gjithë mund kishtë e vend për gjithë. Epse dhe kjo ka bedhe me faljen, apo si piesë për bërse, do mosdosh me e fremin në nëjt, po flasë, edhe falja fillen me fremin në lejfit. Nuk mund të falesh në qësë nuk i frenuar. frenuar por që otërnë ka përmëdoj që faljen në do kemi temë dhe të. Pojnë qëlla. Po, dhe, po, po, po, po, dhe nuk dojmë që të e marrës në do të emision. Nuk i po. faljen... Patjetër, por mision. Është kjo pjesë, po, s'a? Dhe... Po, po është patjetër për shkak se do. Vetëm pjesë vetëm sinjalizues atëherë. Po, patjetër për shkak se do të them, ndelit me faljen. Ëh. Uh do -huh. të thotë, kreçka do të klasohen për shkakun, inshallah për të faljen. Apo ëh picka pa arës tek fundimi i vjetit. Nuk mund të far kuptimi ka, ti e falesh dikut ku ke shpërthyer, s'ke lënë gjë pa i thonë, pa i bërë në fund, pa ta falë. Sa ti tash on duhet më të falti, jo ti më. Nëse ti e shpenzove kreditin e Hidrimit, u kurimo, të skimo kredi për të fali. E kesh penzu komplet. Përndaj, po, po normal, përndaj nësë dëshën që të kesh, të ketë kuptim fali a njesën, që së të ja fali, të ketë kuptim, a të rjepi kuptim falis me frenim të mlejpit. Asë, si kurse, një grua ishte duke vajtuartë e kënjë varë. Kështë e vdikë një, një ofërtë pejgamberi nesose kalet prancai. Sallallahu alaihi. Dhe tha kur e pau duke vërtuar se orobish Allahu, bëso apo. Ai tha ti nuk di çfarë më ka godit ty. Po të godisë ti do të bësh edhe më keq. Ai nuk dinë se bëhet çfarë për Muhamedit sallallahu alaihi. Apo, dosoft moment e shprehu mlefën. Dhe ë kur t'i treguam se kjo është i dërguar dhe çfarë po bën. Ajo u ndi shumë keq dhe vrapoi tek i druartham falaj i druartham. Fa inna mosabrin desat me thulula. Durimi ko kuptim, apo dhe kërkim falë e ko kuptim në goditin e parë. Pas i si të ato fjallë, normal, e ka hupë kuptimin. Në mund të falën, pa e ka hupë kuptimin. Në ne duhet thamë që njësë njërët shpërthejnë, flasinë, e, e te kalojnë kufirinë, e pas e thotë në falë. Edhe kërkim falë e këtë e hupë një valë kuptimis, në ka se dëmohon e, e ke pas mundësin tjesht në të të tërë të pozicion. Prandaj, sikur të të pega Emerson, e liya du ulia خير من iya de sufla. Dura el art është më e mirë se dura ult. Tyesh në pozicion që ti të kërkojnë fale për teje është më mirë, dashum më e kërkuar, më e preferuar, sesa ta bish vetnat pozit që ti të kërkosh fale për teje. Dhe ajo që vendos për poziciontën ku do të jesh, a do të jesh në anë që kërkojnë ti të fale për teje, apo do të jesh nga ata që kërkojnë falë është? frenimi më lefit. Në që se frenëm më lefin dhe e menajën hidrimi se duhet, njerës dhëtë vinë gjënëzërën. Në falë. Shikaj e për shambullë Jusufin Alehi Sram. Qëfar i bënë më dhëndës dhe ti? Me gjithë zulume dhe padrësin që ja këshim bënë, erdhen pas një kuatë të gjatë që të kërkojnë të kaj do të thotë, mjëllë. Po, të kërkojnë të kaj e, po, atëa nuk e një anate. Ata nuk e një anë atë. Dhe kur insufet me bërëja të hilin, do të të të uh, më koptim pozitiv, për të marrë vlanet i ofrë veti, dhe kjo ishte një fillim i kthejmi të prinderve të kaj, uh, e bërëj për mes venduësë se një enë në uh, në të do të të arkë të vlatë të ti. Dhe po, kërë në zërën, nga arkë e vlatë, than nëse vije këy edhe vëllau ti vetë më herët. Dhe kjo është më afi madh. Mi keni hudhur punat. Po gjithë këto and, andemakonin, ju makonin për së vdekurin, qysh mm. ata kanë binë se ka vdekur, s'haru. Tha, tha subhana këta vështëmi ande nuk kanë pendu për këtë çështje. Vallai kjo kjo kjo kjo kjo ndoshta është provokim më i madh se gjithë ato që kanë bërë më herët. Se gjithë në rregull u ka kanë fal se keni gabuar. Ka qenë gabim këni qenë të, të, të, të ngarkuar nga zilija, ja ukon falë. E pas gjitha asoj padrësie, më privuat nga prindë të mi, e shqetsuat babën, më shqetet, gjitha këtë mi bënë, dhe prap nuk po e dhënë të makusën për vjeti, i po e mbljodhe vetën. Apo, nga si Sufi tha, Allah thët, e Gjallua thëtë, e mbljodhe vetën e ti e pëdhën. Si u, u përbi, nuk oa thëmë. Se mund s'përthëndoj, s'për Epo do ta pres te plan. Ai spi fë i vdekur. Pse? Po, mi po do ta pres te plan interesisht më. Ta pres de plan. Epo doroj, ngase kishte një plan tjetër. Dhe e solli vetë në atë pozicë që vëllezër i than më të vërtetë lakat atherak allahu aleyna. Të gjithmonë Allahu të ka bërtësh më përpara nevet. Gjithmonë. Pse një gëlltitje mlefit apo dhe fërmimi tim, situata e caktuar e bëri që të tërë të ju jizonet kërkuai falje për ti. A kjo është një motë i madh që nga motivon të jemi të frenuar. Gjithashtot e që nga motivon pëshkaqve që të jemi të frenuar, është uh, të mendojmë në pasojt e këshia të frenimit të mlejfi. Sa so, njerë, për shemblë, i ka jëdruar djali ti, fmiu, në shëpe, dhe nga mlefi i madhë nuk e ka kontrovertat i duke godit, e ka dëmtu në shëndet, e ka dëmtu, dëtot, në, në, në, në aspektin fizikë fiminit ti, zotë në ruajtë di më rozit shumëta që pastaj me vërtet janë bën me nxirsy çfarë i ka bërë fëmyrë ti po e ka marr fund ose njëruka e ka e ka nga hidrimi i madh përshëndetje ka, ka lëshuar gurun aty është çfarë familja pastaj është bërë është bërë që ti nxirsyni pse çfarë ka bërë poaja ka ndo ose gruaja çfarë ka bërë një, një, një nga hidrimi pastaj nuk mua gazetaj nuk mund të shlyet më prandaj përderisa e ketë frenuar mlefën e kanë në kontroll veprimin sikur se Fiolan. Para se menzir, pa doli, më nxirr mund ta kontrollosh. Po doli s'ka më kontroll. Ahetas më ka dal, njerëz tash e marrin mënyra ndryshme. Andaj ke kujdes si po shpresh. Kërcet. Dhe ke kujdes si po ve pronë me lëvën tend. Prandaj mendoj mirë për pasuarja të këçija. Me lehen Allah që lehuana pasuarja të këçija do të na bëjnë që të frenuhemi. Dhe çeta që mund ta përmendim nga motive dhe shkaqet e prinit të lëvës është njeriu nuk duhet të lejon vetes të bjen në shkolot e me ndjeletve. Apo, gazet vjen njëri me ndjelet provokon ato diçka, do t'i hak thën një sikur saq. Apo kthesh me ditën. Ti në atë pozicion? Ti në pozicion. Ti në pozicion. Atë nuk bën të lën që të bësh në atë shkollë. Ja, ja. ti ke një pozit më të lar lartë. Ti je më i lart në të kuptim moral, në të kuptim domthontë dinitetet e kënarisë dhe dhe të karakterit. Do të le han që të bish në çdo nivel të çdo kujt, të fialos me çdo ken apo ndaj sikurse si pa sikurse e përmenda më herët atë rastin ai që i ka thonë a një mendelihet një rrugë vë ka thonë një me ançur ditur i ka thonë ta thonë unë dim aq kesht për lohem saqë so për një fjalë 19 i them ti sa ti thua 10 po nga unash një nuk e ndjen kështu nuk binë në shkollën nuk bina drejtë nuk bina në shkollën ndonjë duhet të ruan karakterin e ti të ruan shkollën e ti të ruan moralin e ti të ruan identitetin e ti që mos bën në shkollë gazet në çonse ti le force of the Spartan believein apo dhe ai pasajt çt diçka ti nuk mund ta fyesh sikur se fyunai apo dhe pasajt bëj diçje posteruar ose duhet se ti mbetesh i prish sikur se ai ta fyesh pasojë adat sikur se fyunai e pasajt të të të, të flliçesh edhe në gjuhën tënde edhe veprat e tua prandaj kjo nuk ka vlen për asojë do të thotë njeriu do të kërut karakterin e tij do të kërut pozicionin e tij duhet çë të frëmei të të, të, të kujdes në në në, në frënimin e mbyftë ti do shumë shkoqe të tjera që mendoj se kto mund të jen sa për ilustrim se si e, mund një të ndihmohet në fundimin e lëftës aty. Allo na ndihmohet, është gjithë vetimi prej tyre që fënojmë lëfin e tyre në të lla raste, në të lla pozita, Amin. në të lla gjendje. Tanë. Minutazhi i ka der fundi ot, por do të ta mbysh shumë shkurtë ndoshta. Me një drejt për të drejtin. Momenti kur tënohet Hoxha nga un cili mësoj. Dhe lërtjet më thon, jo, s'do thosëm më spas më e që pyet sa janë 10 20 1000 2000 apo 10000 20, apo 20000 sado qofsh numri tyre. Po bëjmë pyetje drejt president duke thënë mua më mësonot Hoxhajin i cili më mëson çdo ditë se si unë të jem i kujdesshëm me moralin, si unë të sillem mirë me çdo njeri i cili cënon të, të drejtat e mia në jetën time. Dhe vinca të tjera të cilët ligjërojnë dhe shënjtërojnë jo moralin, duke cënuar edhe Hoxhën tim. Jo Hoxhën tim me emër, po Hoxhën që më, më mëson në këto mimbere, në këto vend të Islamit. Shumë shkurë të hoqë, si të regojo në të tila raste? Olo, është problem të tipit për gjithë shkurët, për një problem kaqë të madhë, nga se unë e përmenda, do më në fillemesh se i dhërimi është personal, po i dhërimi dhe përshka këtë të cinimet të fesë. Dhe ne falem, ne falem më te për pratë personal, nga se kjo është për një shmëri e jona, oh. sa është fatë kje që është për fej nuk në bje shumë mu hidhru. Mirë po uh, Hidrimi e, që grumbullohet mlefi dhe mlefit që në grumbullohet dhe shkaktohet si pasoj e provokimive të kse në tyre, mendoj se pike a fundi që e përmena të këshkacet, të këshkacet e të rejim të më më mlefit, mendoj që mund tjetë një pike që pejsoj mund të filloj më përmenim më shkacet tjera. Në nuk du të lejmë kur që të bim në shkallë në tyre, apsoliteshqë. Në jemi më të ngritur, Allah dhëtë entumul a'laun një një një më të ngjitë, një një më të lartë. Apo, ndaj nuk duhet përdojmë felorin e tyhune. Nuk duhet përdojmë metod atyre shpifse dhe nigruse. Nuk duhet përdojmë asë terrorin që ata ushtë përbini, nga se terror nuk është vetëm vrasja. Terrorin maj madha është da nëndot ngullfiatja psikike që i bëhet dikujt. Apo, e, nuk duhet të bimi në këtë shkallë. Një duhet menoj që në gjitha këta raste të reagojmë si kur q Edaj sqetçoje do të cënojë deri ti në prezant ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të saromedhër që kanë të atit tek podkokën e këtitjesh kurton gjuhën apo mirëpo në asnjë citat kur i dërguari sazo nuk e lehtë të bëndë kët. Për këtë arsye unë duhet çetime të matur, mendoj se këdëtim ka shumë të fortë thuat, por sipër gjithë përgjithësmisht mendoj se të gjithë ne kemi nevojë për një studim dhe lexim më të thepsht të biografisë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam qoftë muslimanë fatkeqësisht janë shumë të shkymcur nga parditshmëria e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ayace dimë gati atë, është se ka këtuën me kë fillim, aty ka është shpalli, është prrëngul Medinë. Medinë kanë të kaqë, dim një bedër që kanë dhënë eventëste të Uhudin dhe disa ku edin në rastin e mirë po detalet e jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si është sjellje si me këtë si ka bërë në këtëto si hadithët e tij këto raste mendoj se na mungojnë shumë. Prandaj para se të mendojmë si të reagojmë duhet që fillimisht të pasurohemi me biografim e pegamerësën, ma që që që sunetit ti, që përshim fjallit e ti, vebret e ti, aprojimit e ti, që përshim moralin e ti, gjitha këto, të jenë, të i kemi parasysh para se të reagojmë. E pasaj me dojnë se reagimi e do të imatur dhe do të jetë nën, do të jetë nën kënaci në latë, dhe do të jetë nën kënaci në latë, dhe do të jenë. Dhe në që salashti kënaci mrejva, atër reagimet do të jetë me dë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 dhe për mos të shpërthyër, me të një dhe në pozit që janë shpërthyër të tjertë kundranesh. Në dhe durojmë, si që në kanë këshiluar këta u gjelar dhe këta janë shëmë dhe janë. Allah i nderoftë, mos shpresoni të shpërtheni në mlef, por durojni si që këshiloi hoja. Salam alikum, rahmetullahi, u brekatu.